І нічого. Хіба що чужі, які повільними евервечками чорно вигойдувалися з типів і стогнали по підвіконню хлібця-їстоньки. Вони йшли вдень і вночі. Денні, мов би, отримуючи силу від небесного світла, хилиталися далі у безвісті, а нічні вмирали коло церкви біля паламаря, Перед зборнею в глинищах і сніг до ранку загортав їх невисокими заметами, так що витикалася з них то зсудомлена рука, то розтоптаний опорок, облізла смушова шапка або й частина теплої жіночої хустки. Дідова сусідка Баба Бородавчика, яка знала все на світі, але хотіла знати ще більше, щоранку, взявши ціпочок, обходила всі оті холодні снігові могили і поверталася завжди з тою самою звісткою. Так я й знала. Всі ж як один лежать лицем до землі. Як чоловік замерзає, то тільки до землі лицем, а як згоряє, то до неба. Скільки я тих погорільців бачила, і все ж до неба, та до неба. А тут, бач, до землі. Сама баба Бородавчиха жила ніби між землею і небом, і не знати, за що трималася. Хата нетоплена, порожня, подухли навіть миші, а баба не їла нічого вже місяць або й більше, і жила. Моя бабуся Явдоха могла почастувати сусідку хіба що чаєм, який ми варили з вишневих гіллячок, і від якого кишки ще дужче грали марша. Але того видати бабі-бородавчасі було досить, щоб якось жити далі та ще й постачати нас новинами і всілякими відомостями. Ми з мамою Тетяною перебралися від батька до діда Миколи ще пізньої осені, коли чорне хабло своєю буксирною бригадою повикачував у селя не тільки хліб, але й пшоно. На кашу для диктатури пролетаріату, горох і квасолю для зміцнення червоної армії, картоплю для всіх пригноблених і бідних, буряки і гарбузи для зміцнення колгоспного тваринництва, звичайно ж, соняшники і навіть насіння кавунів, динь, огірків. Батько мій Федір Сміян, голова першого... В зашматківці колгоспу хвиля революції, щоб подати приклад усім односельцям, а також як безпартійний більшовик, здав державі все, що було в нашому господарстві. Хата наша стаяла гола, як бубон, навіть мамині ікони Спасителя, матері Божої і Миколая Чудотворця, батько грозився порубати, їх ледве врятувала бабуся Явдоха. Там, де була божниця, батько повісив портрет всеукраїнського старости Григорія Івановича Петровського, а мене примусив поприліплювати внизу на стінах обкладинки шкільних зошитів з портретами Станіслава Вікентівича Косіора і Власа Яковича Чубаря. Після цього мама Тетяна сказала, що не стане жити в хаті з шамашедшим вхопила мене за руку і повела до діда Миколи. Дід Микола був індус, до синового колгоспу не вступав, і хоч його трусили з особливою жорстокістю, все ж зумів уберегти від хабла цілу яму з цукровими буряками, яку він підкопав з боку під купою гною. І тепер бабуся з мамою ночами терли по кілька бурячків на тертушку, варили буряковий мед, а тоді жом домішували в млинці з кукурудзяних качанів, щоб воно отрималося купи і не було гірке. Обдартими кукурудзяними качанами завжди топили лежанку, тому їх з осені висушували і берегли до самої весни. Тепер качани стали нашим порятунком. Ми з дідом Миколою по черзі, витанцьовуючи на товкачі, товкли качани в ступі, і крупа наша була така, ніби вона з сухого паліччя. Та все ж це було краще, ніж кура лобода, кура з дуба, жолоді поїли ще восени, стрічки закації або коріння глоду. Пекла бабуся і на батьку долю, і мама пізно ввечері, щоб застати активіста вдома, несла той буряково качаніний виріб, як останній рятунок. Хліб почали викачувати ще торік, з дорогого врожаю, для довиконання плану хлібозаготівель. Голова сілі ради Холодний так і не зумів довиконати, його забрали від нас, оголосивши ворогом народу. Коли Холодного ще тільки прислали до нас головою сілі ради, він вечерів у нас і дуже налякав мене гучним голосом, насупленими бровами і величезним чорним портфелем. Я хотів маршти утекти від такого грізного дядька, але Холодний довгоруко перепинив мені путь, поставив перед собою і спитав «Піонер? Піонер?»